Цікавиться історію російської держави, а особливо прихильне у нього ставлення до Федора Олексійовича. Автор літопису «Самовиця» відбивав досить точно старшинську ідеологію на загал проросійську, таку якої на зламі століть дотримувався Іван Мазепа до 1705 року. Відтак відбивав, можна сказати, офіційну ідеологію тодішнього українського лівобережного уряду кінця 17-го, початку 18-го століть. В історичній літературі вважається, що літопис самовиця найавторитетніший серед козацьких літописів. З нього користувалися інші козацькі дієписці та історики XIX століття. Значення літопису ще й у тому, що подає ряд фактів, оповідань, побутових деталей, яких не подають інші літописи. Друге місце серії козацьких літописів, що вважаються найвидатнішими, і третім у серії літописів офіційних, був літопис Григорія Граб'янки, його назва така. Події превеликої звони поляків Кривавої, небувалої брані Богдана Хмельницького, гетьмана Запорозького з поляками за найясніших королів польських, Владислава, потім і Казимира, яка в 1648 році почала виправлятися і за літ десять по смерті Хмельницького незакінченої, із різних літописів із Діаріуша, на війні писано в місті Гадячу, працею Григорія Граб'янки зібрано і стверджено самобутних старожителів свідченням року 1710-го. Літописа було видано тимчасовою комісією для розгляду давніх актів у Києві в 1854 році, хоч уперше його видав був Туманський в журналі «Російський магазин» 1793 року, частина друга, третя. Але імені автора там не значилося. Згодом у ривки літопису надрукував Срезневський, у Запорозькій старині том перший частина друга, але теж без імені автора. Саме цьому літописові. Судилося найменше рукописне поширення, списків його існувало десятки. Григорій Грав'янка був із 1730 року гадяцьким полковником, а до того часу Ходив до гадяцької полкової старшини. Писано твір церковнослов'янською мовою. Обіймає він події з найдавніших часів до початку XVIII століття, власне, до 1709 року падіння Мазепи та вибору гетьманом Скоропадського. Головна частина викладу Війни Богдана Хмельницького, цей твір загалом компіляції з різних книг та рукописів від часу Бруховецького, певною мірою й від літопису «Самовиця». Починається оголошенням до читача, де автор пояснює, чому він пише свою історію. Основна причина – збереження історичної пам'яті свого народу, особливо пам'яті про Богдана Хмельницького. Така позиція, як і всамовиця, Соголосна з лояльним ставленням до Росії І пошанівним до царів. Граб'янка часто посилається на книжки Чоти Мінєї, синопсис польських та німецьких істориків, Але користується із офіційних документів, актів, грамот, Договорів України з Польщею, та московщиною листів тощо. Використовував народні перекази, а першим джерелом називає Діаріуш наших воїнів в обозі писаний. Можливо, це те саме, що й Діаріуш самій Лазорки у Величка. Літопис уже має всі ознаки історичного твору, що автором усвідомлюється. Не треба читачам розуміти, що десь я поклав дещо від свого розуміння, але казав те, що написано достовірними істориками, і оповіджено від самовидців. Зібрав та написанню віддав Граб'янка літопис Київ 1854. На відміну від самовидця Граб'янка починає свого літописа від найдавніших часів, а закінчує вибором у гетьмани Скоропадського. Але виклад давньої історії в нього зовсім короткий. Так само коротко описуються події до Богдана Хмельницького. Основний же виклад – повстання Богдана Хмельницького, що вилилось у визвольну війну, на що кладеться 123 сторінки – із 257 історії до Богдана Хмельницького відводиться 21 сторінка. В кінці подано реєстр подій без подробиць. Козацький народ Граб'янка виводить із кифо-аланів козарів. Коротко подає історію Київської Русі до нашестя татар-монголів. Потім йде коротка розповідь про те, як мала Росія підпала польському ігу і про те, як скипетр Володимира від царства до князівства, а від князівства у воєводство перетворився. Граб'янка, літопис, сторінка 18. Потом оповідається про запорозьких козаків, про їхні битви, військовий устрій, про козацьких ватажків, гетьманів, унію, сагайдачного, повстання в першій половині XVII століття і вже тоді просторе оповідання про Богдана Хмельницького. До 1664 року літописа будовано як серію оповідань, а з 1664 року події подаються і оповідним способом і хронологічно, літописно. Окремі розповіді присвячено Бруховецькому, Самойловичу, Задніпрянським гетьманам та полковникам другої половини XVII -го століття, Гоголю, Яненку, Куницькому, Самосю, Палію, але коротко. Йдеться й про мазепане гетьманування. Богдан Хмельницький для Граб'янки – Національний герой. До Виговського він ставиться неприхильно. Пушкаря похвалює. Гадяцьку угоду огуджує. Неприхильно ставиться до Бруховецького. Василя Золотаренка. Сомка хвалить, навіть ідеалізує. Ворог турків і татар. Прихильник союзу з Москвою. Але не безсумнівний, бо рішуче виступає проти російських зазіхань на Україну, звучи їх в одному місці ігом московського самодержавства, сторінка 143, вклав. В ці слова у вустах Хмельницького неприхильно ставиться до російських воєвод в Україні та їхніх утисків. Петра Дорошенка зве безбожником за його союз із бусурманами, і ставить йому вину з України. До Самайловича ставиться прихильно за його вірність російській орієнтації. Прихильно ставиться до палія. Мазепу звезло хитрим, але особливої ворожнечі до нього не виявляє. Отже, перед нами виразний український автономіст російської орієнтації, але який уже розуміє і біди, які та орієнтація приносить Україні. Можна його визнати за автономіста полуботківського типу, тобто з тих, котрі змагалися за дотримання російським урядом московських Березневих статей 1654 року, але не мислили України поза чужоземною залежністю. Цікавою особливістю літопису Граб'янки є усвідомлення державної традиції України від скіфів через Київську Русь до Козацької держави, отже літописи цілком резонно вважає Україну спадкоємицею багатовікової державної традиції на своїх землях. Зрештою була така і позиція Івана Скоропадського, про яку ми докладно писали вище. Він також мислив себе в автономії російської держави, через що не підтримав повстання Івана Мазепи. Але його погляди значною мірою поділяв полуботок до речі, як ми довели в окремому про нього есе, належав до цього школа козацької старшини. Отже, і літопис самовиця, і літопис граб'янки є державницькими документами того типу української автономії, який в часи постання літопису домінував і відбивали, зрештою, не особисті погляди самовиця чи граб'янки, а певної, Суспільної, на той час можна сказати, офіційної інформації І цілком можливо, що виготовлялися літописи Не з приватної ініціативи, а з державного доручення і потреби Коли прийняти цю думку, багато речей стають зрозумілими І така дивовижна поширеність літопису граб'янки Бо в цьому були зацікавлені не тільки аматори старовини, а безпосередньо політичні діячі чи й сама держава, і надзвичайна увага, яка приділялася Московському Березневому договору 1654 року, а особливо Богдану Хмельницькому, адже в першій половині XVIII століття питання дотримування умов того договору як це ми вже не раз сказали, було надзвичайно актуальне. Тож однодушне намагання літописців повернути історичну пам'ять свого народу і певна однобічність такого повернення, майже однаково засудження гетьманів та політичних діячів антиросійської орієнтації і однаково витримана офіційна лояльність, навіть огляди на цензуру свого часу, а також дивовижна взаємозалежність літописів пізніших від попередніх, наприклад, Граб'янчиного від ранішого Самовитцевого, короткого малоросійського літопису, літопису Симоновського чи історії русів від літопису Граб'янки. Мимоголі приводять до думки, що всі ці риси, які міцно зв'язують між собою козацькі літописи, виникли не спонтанно, а цілком можливо із офіційної побутки. Церковнославянська мова, якою написано літописа Григорія Граб'янки, могла вживатися автором також не через власну забаганку, бо існувала тоді добре вироблена українська книжна мова, а з метою поширення тексту у сфери і позаукраїнські, православній взагалі. Четвертим літописом цієї групи, а третім у знаменитому козацькому літописному триптиху «Самовидець Граб'янка Величко» Є монументальний літопис Самійла Величка, появу якого пояснити не так просто, як попередніх. Видано його було в повному обсязі тимчасовою комісією для розгляду давніх актів у трьох томах. Том перший, Київ 1848, том другий Київ 1851, том третій Київ 1855. До літопису було докладено додатки прилаження, які складали Том Четвертий. Він вийшов у Києві у 1864 році. Том 1 було переведено вуан у Києві в 1926 році, а повний переклад з коментарем у двох томах. У 1991 році Повний заголовок першої книги літопису такий Сказання про війну козацьку з поляками Що через зіновія Богдана Хмельницького Гетьмана військ запорозьких Вісім літ точилася А близько дванадцяти літ Тяглася з іншими державами у поляків якою він, Хмельницький, при всесильній Божій помочі з козаками і татарами з тяжкого ляцького іга вибився